Baitakite hor biltzen ari dela, Bo, ez dira baita espat apresatuak, uh, baliatzen dituzte azken egunak, se orki, uh, bakantzetan ere okupatzen baitira. Hara, untsalo egiten dute, hori ere goizetan ez dira soberak goiz dikitzen, behaz horretan uh, ere beharko dugu uh, bai, egitmo hori behiz uh, emeki emeki aldatu eta sartzeko presti zaiteko.